Szeretném megmutatni a megkénző tanulmány és nemzetközi összehasonlítások alapján, hogyan működnek a jól működő közöktatási rendszerek a világban, ennek kapcsán bemutatni, hogy hogyan működik a magyar rendszer, és hogy mit kellene tenni a magyar közöktatási rendszerre annak érdekében, hogy az jó működje, nem is a tényleg a megkészítő tanulmány alapvetően három megállapítást tesz, ami számítva pontos, ez alapján fogok térni az előadásomon. Egyrészt, hogy az oktatási rendszer színvonal semmilyen esetben nem tudja megkondolni a tanárok színvonalát, mindenki csak azt, képe, azt tudja átadni, igen. mindenki csak azt tudja átadni, hogy mindenki csak azt tudja átadni, amivel rendelkezik, annál többet nem képes. Az eredmények javításának egyetlen módja a tanítási képesség fejlesztése különböző best practice példákon keresztül. Nagyon fontos, hogy a jól működő oktatási rendszerekre az jellemző, hogy minden gyermek számára egyenlő színvonalú oktatást biztosít. Tehát jövedelem szerint nem tesz különbséget a adatok között között. Ami nem működött, ami nem vált be az elmúlt időszakban, az Egyesült Államokban 1980 és 2005 között az egy diákra jutó oktatási kiadások 73%-kal növekedtek, ez az idő mert egy kicsit hosszabb időt fog közre, én 25 évről beszélek, míg az osztálylétszám 18%-kal csökkent. 112 tanulmányt készítettek, ebből 103 azt mutattak, hogy nincsen pozitív összefüggés az osztálylétszám csökkenése, és a diákok képességének változása között. Az Egyesült Államok példai is ezt támasztják alá. Látható, hogy csökkent az osztálylétszám, növekedett az egydiákra Kiadás, de lényegében, lényegében a műveltségi teszteken elért eredmények az Egyesült Államokban nem bárhogy változtak. Ugyanezek a, az arányok, ugyanezek a számok figyelhetők meg a többi fejlett országban is. Ausztráliában például 2,7 szeresére növekedtek az egydiákre jutó oktatási kiadások. Az oktatás minőségében, Szimonolában mégsem állt a változás. Ha megnézzük azt, hogy az egyes országokban, Mekkora az osztálylétszám, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon az elemi oktatásban, a középfok alsó, közép, felső szintjén is rendkívül alacsony az OECD átlagnál, ami 17 fő átlagban Magyarországgal szemben, pontosabban itt az egy tanára jutó diákok számáról beszélünk, az egy jutó diákok számáról beszélünk, Magyarországon nagyon alacsony az egy tanára jutó diákok számáról. Ezt tegyétek el magatokban, mint fontos információt erre viszont, tél. Tehát az osztálylétszám nem számít, és a kiadások csökkentése önmagában nem számít. Ami viszont számít, hogy milyen a tanárok minősége. Több kutatást is végeztek, én egyet szeretnék nektek megmutatni. Az Egyesült Államokban két átlagos képességű hallgatót két tanárhoz osztottak be, egy jó tanárhoz és egy rossz tanárhoz. A köztük lévő különbség három év elteltével több mint 50%. százalék. Aki rossz tanárnál tanult, ugyanolyan képességi, ugyanolyan teljesítményű adató, vagy diák, az lényegesen rossz szerepel. Hogyan lehetnek jó tanáraink, hogyan legyenek jó tanáraink? Magyarországon a kiválasztás úgy működik, hogy kettes érettségével, egyetlen egy-hármasra az érettségében be lehet kerülni a tanárképző főiskolákra. Természetesen meg kell adni a tiszteletet azoknak a tanároknak, akik tudatból teszik, és megvan a finansziális átterük arra, hogy ne kelljen, ne kelljen ilyen problémákkal foglalkozniuk. de a többség, többségében úgy néz ki a rendszer, hogy a tanárképzőre az alsó egyharmad jelentkezik, tanítani az alsó egyharmad megy el a, a többiek megpróbálnak a üzleti szektorban elhelyezkedni, és hosszú távon pedig az alsó egy Ezt mutatják a magyar kutatások. Ezzel szemben a jól működő iskola rendszerekben az szintű érettség és felvételi, országos emeltszintű érettség és felvételi eredmények felvételi alapján csak azokat a Tanárképző főiskolára jelentkezőket veszik figyelembe, Szingapúrnak csak azokat, akik benne vannak a top 30 ban Finnorszályban, a top 20 ban és délkorában pedig a top 5, akik a több 5 ban vannak benne. Nem lehet akárki tanárképző főiskolára. A fejlett rendszerek azt is lehetővé teszik, hogy olyanok, akik nem tanárnak készültek, de később rájöttek arra, hogy hogy bennük igenis tanári képességek túlnak, azok el tudjanak helyezkedni tanárként. Angliában 500 olyan oktatási intézmény van, ahova el lehet menni e, nyílt napra, meg lehet nézni, hogy hogyan működik az iskola, forródót van, hotline van, föl lehet hívni e, az oktatási minisztériumot, hogyha valaki oktatni szeretne. E, tehát folyamatosan lehet tanárnak jelentkezni, nem csak a tanító tanárképző elvégezése után. Ami még nagyon fontos, hogy ezekben a rendszerekben a rosszul teljesítő tanárokat eltávolítják, meg van a lehetőség arra, hogy eltávolítsák őket. Hogyan legyenek jó tanáraink? Azt mutatta a McKinsey-tanulmány, hogy azokban az országokban vannak jó tanárok, ahol az anyagi juttatásban is megmutatkozik az ő megbecsültsége. Az OECD átlag fölött fizetnek egy kicsivel, ez a GDP arányos tanári kezdőfizetés. Szingapurban 95% egyedül Dél-Korea ki a mezőnyből, Németország mellett, de dél koreában alacsony az egyfejű jutó GDK, a többi fejlett OECD országhoz képest. Magyarországra vonatkozó nemzetközi összehasonlító adatot csak az átlag keresetre találtam, az OECD átlag a GDP arányában 150 fölött van, Magyarországon ez az arány 100 százalék tehát rendből alacsony a pedagógusok átlagkeresete, ez azt jelenti, hogy a kezdő fizetése még ennél is alacsonyabb a GDP arányában. Hát hogyan lehetne növelni? Nyuggal teszitek fel a kérdést, hogy miből növeljük a, a tanárok fizetését, kezdő fizetését. Lehet egyrészt többet költeni, az európai oktatási rendszerek ezt teszik, Természetesen erre nekünk nincsen meg a lehetőségünk. Előre lehet hozni a kifizetéseket. Finországban azt valósították meg, hogy a maximális fizetés és a kezdő fizetés között nagyon kicsi a különbség, nagyon kicsi az eltérés. A egyfőre GDP 95 ról csak 112%-ára emelkedik a maximális fizetés, szemben az OECD átlag 159%-kal. Nincsenek erre vonatkozó magyarországi adataim, az viszont biztos, hogy lehetőségükre áll az, hogy növeljük az osztályméretet. Szingapurban és Dél-Koreában, ahol jól működő közoktatási rendszerek működnek, az egy tanára jutó diákok száma 30, az OECD-áknál 17-nél 10-12-15 körül változik közoktatási szintektől függően. Ez azt jelenti, természetesen most ennek a szociális hatásaival nem számolva, hogyha felére csökkentenénk a tanári a közöltatásban résztvevő tanárok számát, akkor meg lehetne duplázni a fizetéseiket, hozzóbbá lehetne tenni a tanári pályát. Nagyon fontos még a branding, a marketing, a fegyelmező eszközök arzenáljának visszavörítése Magyarországon. Mennyire van? Három perc. Három perc, ez nem sok idő. Az eredmények javításának egyetlen módja, a tanítási képesség fejlesztése. Nem ütlottam én át valamilyen szlájdot. Ilyen nézhetem van, De nincsen időm, ilyen hogy készítünk Magyarországon most úgy néz ki, hogy ha valaki általános iskolás tanár, akkor kötelező szakképzésben kell részt venni és azt finanszírozni. És magának Szingapurban évi száz óra fizetett szakképzési tréningben részesülnek az, egyetem, az általános iskolai és középiskolai tanárok. Itt vannak olyan általános érvényű gondolatok, amelyek talán Magyarországon is működnek valamilyen szinten. Kócsokat helyeznek el az iskolákban, amelyeknek az a, akiknek az a feladata, hogy a tanárok óráira bejárjanak, és személyes instrukciókat adjanak a tanároknak arra vonatkozóan, hogy hogyan tanítsanak. Igazgatóká a legjobb tanárokat választják, akik a legjobban tanítanak. Biztosítják számukra, hogy az idejük, munkaidejük 80%-át instrukcióval töltsék. Tehát 80%-át azzal töltik, hogy bemennek az osztálytermekbe, megfigyelik, hogy ki hogyan tanít, és nekik adnak tanácsokat, hogyan taníthatnának jobban. Jól ismerjük a magyar példát, főleg adminisztrációval telik az iskolai igazgatók ideje. Szingapurban 6 hónapos képzés során képzik ki, iskolai igazgatókat, jó vezetőknek, ennek keretében elküldik őket az Egyesült Államokba, Európába, és nagy multicégek e, e, vezetői mellett töltenek gyakorlatot. árnyékként követik a multicégek vezetőit, és figyelik a kommunikációs technikáról. Idő van. Jó, rendben. Én most már mindjárt az végére is Minden gyermek számára elérhető oktatás. A jól működő rendszerekben nincsen összefüggés, nincsen összefüggés a a, hag, a, a diák családi háttere és a, a rendszer teljesítménye között. Ez, ez egy furcsa ára mert ez, ez erre csökkenő. Tehát amely utatási rendszerek jól működnek, ott nagyon kicsi a családi háttérnek a szerepe abban, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan alakul a teljesítmény. Szingapurban az Oktatási Minisztériumban osztályterem laboratóriumot hoztak létre, gyűjtik, monitorozzák az iskolákat, gyűjtik a best practice példákat, évi 10 millió dollárt fizetnek a best practice kutatás fejlesztésre, és a jól működő példákat kikísérletezik az osztályterem laboratóriumban az Oktatási Minisztériumokkal. Ez az utolsó slide -on. nincsen több. igen. Egy mondatban, Finországban Speciális oktatással foglalkozó tanárok vannak, a finn diákok, a finn diákok kevesebbet töltenek mint az OECD átlag, 7 éves koroktól 14 éves csak 4-5 órát. Kiszűrik azokat a diákokat, akik nem képesek haladni az A velük külön mentorok, speciális oktatással foglalkozó tanárok foglalkoznak, egészen addig, amíg újra sikerül őket fölhúzni, fölfejleszteni a, a Oztán jártak Alára, és akkor visszakerülhet az iskolába. A kérdés az, az hogy Magyarországon a szegregáció közül mindent felülre, vagy pedig meg lehet valósítani egy ilyen mentorrendszer. Természetesen Soros Györgynek a javaslata, ami a háromi rendszer bevezetését célozná az egyfajta mentorrendszer bevezetésén alapulla, amit remélhetőleg most az Soros elnökség kapcsán Európai Múniós pénzekkel el tudunk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi szerettem volna közvetlen, ennyi is